У книзі говорилося, прийди і пий воду життя даром, цілющу воду. Ту саму, що її пив Іван Царевич, коли його заворужила зла мачуха його коханої. Казка, ой, чи казка, може дійсність, може життя? Володько ще цього не знає. Він ще вслухається у мову діда, його голова піднята, його очі широко дивляться, його уста відкриті. Три дні пробув Володько у діда Юхима, у понеділок його відвіз клим назад. Їхали не в порожні, на возі лежали якісь клунки, а між тим видно баньку, що в ній був мед. Їхали довкруги до Мартинового хутора, після дорожиною, що веде до Дерманя, а далі знов повернули до Матвіївого хутора. Усі ті пакунки та банька з медом лишилися разом з Володьком дома. Настя була і щаслива, Якось десь далеко в собі нещаслива. Уже не раз дід Юхим пропонував Матвієві свою поміч, але Настя завжди перечила. На цей раз не перечила. Може, тому, що була в тяжі, а може й тому, що її мазун Володько вернувся сяючи, ніби він переродився. У клунках була мука пшенична, були крупи різні, була дещиця сала, на хуторі повеселішало. Матвія ще не було, Пару днів була тічина Катерина, але вона відійшла, дуже жалувала, що володька не було дома. Настя ходила на пшеницю, на буряки, на просо. Спідниця її завжди високо підтикана, рукави завжди закачені, обличчя завжди спалене. Вона носить рядними зілля, осот різний, горошок польовий, усе то йде на поживу свиням, коровам, коням. Їй важко ходити, вона голосно сапає. Володько спостерігає за неї здаля і все міркує, що це з його мамою сталося. Василь іноді, коли зіставався самий з Володьком та Хведотом, робив псикуси. Ось він витягнув Володька на горище хати і мало-мало не впустив його вниз через дверці у фаціяті даху. Довго тримав хлопця перевішеного через перекладину головою вниз. «Господи, що за страхіття!» – казала Настя. Володько кричав кричма – на це навинулась мати, і Василеві дісталось. Геть чисто спарила кропивою його сіданку. Але Василеві це не перешкоджає далі щось таке видумати. Вони залізли до матірної скрині, дістали солію слів'янки, половину з неї видудлили, а після обидва лежали п'яні трупами. Василь і корів не погнав пасти, і не чув, коли прийшла мати. Настя знайшла його сонно в соломі – але це не спасло його від прочухана. Володько, розуміється, дістав також і свою порцію ляпасів. Один хведот, що тим часом прогулявся по городі і знищив півгрядки цибулі сіянки, був покараний не за пияцтво, а за звичайну шкоду. Але траплялося, що Василь з Володьком зробили щось корисного. Так, наприклад, одного разу, як тільки Василь пригнав з роси корови, вони пішли обидва за дозволом матері у Заставську соснину і назбирали повний горщик малин, суниць та чорниць. Володько геть чисто поколов собі ноги, бо там багато тернини, шипшини і сухих шишок, але як смачно було споживати вечором ягоди зі свіжою сметаною. Хведот так обмурзався чорницями з Володьковою допомогою, що погодив на сажутруса або на того муринчика, що його намальовано в Василевій книзі. І коли йому підніс Володько дзеркало, щоб той побачив свою пику, він так настрашився, що почав ревіти. а Володько ще й дражниця. «О-о-о, чекай-чекай, тепер ти завжди такий будеш! Хведот від того реве ще дужче, а мати від печі гукає. Діти!» Як візьму Костура, то я вас утихомирю. Але хто там боїться її Костура? Хіба вони не знають, що батька нема дома? А тим самим свобода їм нічим не обмежена.